Eta ekimartan erdi finala zela arrengoitzeko bestetan. Beraz, um, gu gira Peña Buamia da arrengoitzeko uh, elkarte txiki bat, txikia hazen dako uh, irugira, behar <laughs> Eta behar gu, bestetan ginen, eta piskat bula ginuan ez jotea erdi finalera, autu bat egimak zen, eta guk arrengoitzeko bestak ezintutugu utxegin. Beraz, besta horietan arrengin nuen, bon, finalera joaten bat gira, bat dira, ez da gu eh? Uh, finalera, joten badira jokalariak, uh, zerbait egin behar dugu. Eta, ipatudugu, bezan dako ez, uh, filma bat egin, dokumental bat, uh, egun uh, ederro horreri buruz. Gal edo irabazi, bedaren dokumental bat, eta zerbait txikiko zuten yukalariek edo erritarrek ere. Eta orduan duan, zinuten Pablo... Ordaaz, Pablo Ordaaz bai. Deitu. Hora, Pablo Ordaaz norro da da... Dagazte bat, giten ditu argazkiainitz eta filma bat zuen egin ditu. Abihon bayan errentzat ere egin zuen euh, dokumental bat. eta ordan orta kuioen ginen euh, pera ditzela. Oujordui, euh, jse pas si vous ratez konta, mais c'est une joan excepcionel pour Emakor. Et vous, entraîneur, joueur, pour vous, vous risquez de, de marquer une page de notre club. Finala, izan zen eta landesetan nun eta noren kontra uh, finala hori Montmartza ondoan zen 2009 de Marza on egian egritxiki bat. Aretu ziren finalean Lakapel uh, lakapelen kontra. Pablo Or zer zerttzen egun hori goizetik araats eta biramuneera filmatu fin nola pastuzen. Hori zena handitu gin nuuen elkartu ginen biak goiz goizean goizeko zazpietan basugiko trinketean, Kafe bat hartzeko, eta e, berak errantzia nola pastuko zen, nik erran egon, fen guk erran genioan biskat, eta ideia bera izan ginuen. Eta hor doan, hasi zen filmatzen goiz goizetik, e, basu sanjira aturri ziren, e, jokalari batzu kafe hartzera, zale e, batzu ere aturri ziren, beraz filmatzen zituen, gero joan e, autobusa hartzeko momentura, eta hor jokalariak aturri ziren ere, beraz filmatzen zituen, biskat, a, temperatura hartzen zuen, Goizetik erratxarte. Eta ordoan uh, film horrek egiteitu uh, berrogoi uh, minuta. Beraz, uh, autatu barzilean momentu uh, importantenak eta politenak. Beraz, badirea momentuak uh, itzartze importanteak... Aldagaretako itzartzea terrenora chartu haintzin, bat dira partidoko momentu bat zo, Eta badira ere matxa eta geroko momentuak, zaleek erraiten dute zerpantzatzen duten. Egia da ikarra gerriko feste izan zen zen dako, zen eta 8-amala urte, argengo itzeko zuela finala bat Jukatu franziako txapelketan. Eta 8-amala urte eta gero lehen aldiko irabazten du franziako txapelketan. Tituloa Purnofrer? Horrek ere badu uh, historio bat? Bai, badu zentzu uh, animaliko bat. Uh, zendako zenta uh, 2012-azpian galdu ginoen uh, jakexagera jokalari bat, gure lagun bat. Uh, urte bat lehenago galdu ginoen antioan mimiago gure beste laguna handi bat uh, kanzer alurreken. Bitsia da, menan uh, 2012-azpian uh, taldea berriz uh, antolatu da beste bat zuetorri dira, eta iduridu uh, gure bil lagunen zat uh, irebazutera final hori zenta Matsa guziz, uh, momentu guziz, mintzatzen gira uh, gure bilagunetaz. Eta filma horretan, asko mintzatzen da, ere antion eta jakexetaz. Bai, filma hori uh, oien da, uh, gure bilagunetza da. zalentzat ere, baina uh, beriziki gure bilagunentzat eta oien familia